saltbaldur hvað Velkomin í N1 hlauparpið. Já þakka verið að. Eh þetta er, við að við að taka núna þegar okkar árlega Vekas podcast yfir undir podcastið þar sem við gerum okkur af íblun með að reyna tippað hvað eh í deildinni mun vinna marga leiki í deildakeppninni. Þetta er hefð sem á kemst á fyrir Sæður ekki fjórum árum ekkur svona þess Já og ég flett upp að hvað er búin að gera þetta og þetta mun verið í fjóruðarskipti sem við tökum þetta podcast Já og ég raunir meir en um það því að við tókum þetta podcastu upp fyrir nákvæm dagum og það fór í tvo halvan klukkutjumeldi og það endaði í ruslinu út af tæknilegum atriðum þannig að þú ert bara hér mættur í stúdíó NB á Ísland um miðjanótt en svo algjör trúper til að bæta upp yfir að hafa gift mækinn í Tiger Já, ég ma... <laughs> Þú tekur þetta á þig? Ég tekur þetta á mig Nei. Hvað kýr maður ekki fyrir hlustandi NB á Ísland? Já, ah. þú segir þetta nú alltaf Já, Skat, ég veist Ég tek undir þetta maður þau úr búin um hvað það flotta mæk <laughs> Herra, sjáum til Hérna, við mann fannst mann desja vú hérna, það er ekki víst mann fannst eins og maður hafa gert þetta áður en hérna, við ætlum að gera þetta eins og við vanir, við byrjum í östur deltinu og fórum svo í vestur og við vinnum okkur eins og við gerðum í fyrra og þar áður líka held ég við vinnum okkur við, við vinnum okkur nefðan frá og upp eftir stöðu liðana í deltónum á síðtuleiktið og Eh fyrst skal frægan telja eins og man sagði fyrsta lið á blaði hjá okkur er lið New York Knicks sem a vann korkje meira nema en 17 leikja á síðastu leikri. Aftir að eh eftir að, e, að Las Vegas viðbúæð spárðum í hva varu ekki 40? 40,5. 40,5 ári þar að og, og sem a var sem sagt af var svona eitthvað ein. Ef við höfum að, það báðir rétt. Já að halda því til haga Svo fyrir, já það er enda rétt hjá þér það er gott að gera það Atlanta og New York svona sumerðu upp hvað þetta getur verið astanlegt í, í, í fyrra með því að vera bæði sett á 40.5 með mann rétt og annað endaði 60 sem við erum úr hitt í 17 já. það svona gerist ekki mikið svakalegra þetta, skemmtileg tilvíljum af þessi liði skildu vera sett þarna 50% vinnir hlutall og vera svo sérkapott eins langt frá því að enda þeirri stöðu eins og hægt er en New York liðið eh, ég vetur lítur öll liti skár, úr, skár út á pappirunum heldur en New York hryllingurinn sem er svo séðast á betur. en eh, og já það ríkir bjart síni á skrifstofum vegast manna eins og skrifstofum New York því að þeir spáðum ekki 40 saurum eins og síðast þeir er alltaf að fara vallegar í þetta núna en spáðu þessu liði þó 30 teimur saurum eða, eða setja 31. og halvan á það Já og það, er, það er alltaf bjart síni í New York Það er það Það er að maður er því að ef að Vegas yfir svart sínt, er þetta ekki Já, það var ekko Það er bara svona svo, ég, eins og íslenska landsliði fær á stórmót og það hafa orðin hefur vendingar á bakið Það er ósköp sveipa Það er eins og New York sé svona íslenska landslið þeirra bandar ekki Já, nema hvað kannski landsliðanum okkur gengur eða bara vola vel núna Já, allar með við Allar með að við New York <laughs> så så heldur nú að að sá að gera grína hen. Ja hérna. Nu ergu því esslega sig leikmennum sem geta flokkað sem NBA leikna. Ja. að tala kannski fremst um þegar að tala nafna Ropin Lopes. Ja, sem kemur frá Portland. Ja, við erum báðir sölti skornir. Hann ja, er svo alveg starting caliber leikmaður. Mm -hmm. Svo kemur Aflalo hana til þeirra líka. Já. Sem við umbaður í mjög hreifnir gegnum tíðinu en hann Já. átti nú svona frekva slappur, slappur í fyrir að sérstaklega eftir hann Portland. Já. Hann svona svo... skemmti pínlítið svona það æfintirri fyrir okkur. Já, svo þetta er eitthvað, hérna, Viljáms komin mm -hmm. á Sakramento sem var nú draftaði nr. 2 eftir kæri örfing. Það er búin að losa sem við barnið hann í. Já, sem hlýtur að vera í ákvegt. Svo er að, nýlega þeirra, Porzinges og margir sem vilja meina hann geti jafnvel gefið um eitthvað í vetur. Menn voru kannski ekki alveg að rekna með, ungu strákur, mm -hmm. en miklir, miklir hæfilegar þar á færð sko, sem gætu, gætu sem sagt orðið af ykkuru í framtíðinni ja en en svona hann var mjög hrár ja. að oftast mikið og borða mikið og ja mjög hrár en sko, það er ekkert við þurfum ekkert að gera neitt langa saga úr því að við erum ekkert að fara yfir á New York nex nei reynt er náttla Carmela Antoni góðan aftur en ég held að ég það ég sé um sko með eins og sko nei sko 32 finnst mér ekkert að vera svona allt verður típtopp mm -hmm. þá erum við svona þrjátíu, þrjátíu þrjátíu og fimm kannski veist, ef allt gengur upp og, og nýlega þeirra gefið um eitthvað þannig ég ætla fara undir Já Þú, þú, þú skelfur ekkert að beinu og mér verið að fara undir á, á þetta er það. Nei, nei Ég, það er ég að sá ykkur Mér finnst þetta vera nokkuð seif únder sko sá ég einguntu spáðum í úrslitakerfna eins og eins og er einn hverri ári Já er og... þá að ég sá að gengur. Það er alltaf ykkur vitnislegur í medií í New York sem spáður þeim. Já, það Já þá ég ég ætla að fara kyrfilega undir á New York ég sé ég segi ekki að þeir vinna 17 leiki en en, en uh, lið eins og New York þau fá bara undir hjómar Það, það verða nokkur lið sem að fá, sérst, fá þennan tón hjá mér, fá bara undir hjá mér og New York er eitt af þeim. Herðu, við erum búin að tala allt lengi New York og svona, talandi um þetta fara bara undir á einhver lið og að pólitískum ástæðum fílatel fyrir að þetta lið vann einhvern veginn í óskupunum átjánleiki og síðustuleiki einu meira en New York sem að verður að taljast ákveðu af rek að hálfa nú jörgmanna en fílatelfið uh, að já vanna átjónleiki fyrir á og menn að spáði að þeir bæti sem þrjá fjóra leiki núna og setja 21 af hálfana á það Já um, Hvað finnst það um það? Mér finnst það frekar áhugavert Mér, mér langur eiginlega að fara yfir þeir bæta við sig efnileg um nýla í og nærlega snóðal í mjög gott tímabili fyrra eftir stjórnuregg, mm -hmm. það sem hann var bara einna betri vartamennum í dæltinni og það er kannski einhverjum svona enginnismerki fyrir að Delfi er það að, að, að hérna, maður lón þjálfarið er að færa, færa alltaf til að þóttir sem kannski ég hæfi leikar ekki leikminna Nei. þá berjast þeir í hverjum einasta leik og eru með gott vartanlið með við aa kanski allir nema 2 3 leikmenn í eru NBA caliber leikmenn. Já, það er svona það er svona Þannei að, að það er ekkert óvællett að svo sem eru með gott varnarskema vinni 20 25 leiki. Það eru um, bara ungir strákar sem skili alltaf eftir á tölvunni að hraupa endalaust. Já. Mér finnst það vörn... einn flori hjá þeim vera einhverri svona 20 leiki. Mér veist þið vera að það var að 20-25 leikir 20-7 en ég ætla að fara yfir Já Ég, ég verði eða að fara yfir þó að þó að mér sé mein ítla við það og mér er mein ítla við þetta lið, mér mein ítla við stefnuskrá þessa félags bara hún brýtur í báa við allt sem ég trú á í hann bjarteldinni en þetta eru og þeir eru nú átjánleiki síðast og það er bara einhvern veginn það er svo stutt í 22 sigur að ég verð bara eiginlega að setja yfir á þetta það er svo stutt, það er svo lítið sem þarf að bæta stuð með það, við þeirra já, það alltaf einhver einhver lið sem er að tanga og, og eitthvað og, þú, þú veist að kefstífumbliðan bíða er svo rosalegt að þú veist, það er alltaf einhver skettjulósis inn í þessu og inni ferðalög eða eitthvað, eitthvað sem hjálpaði mér meiðsli og 22 leikir þetta er ekki nema rétttrúm um 25% unnýslutoll. Nei. Nei. Nei, ég hérna ég verið brjálæður ef að filatelfi að mig í raskati með þetta en en hérna hefðir ef þeir náu ekki nema þeir ná þessari spáminu ekki þá þá set undir á næstu 15 ári <laughs> Ég er svo að passive aggressive spámaður. Haldi, en hérna þið sem báðir yfir á félag það er hæsandi næstir á blaði í austrinu eru ungir og efnilegi menns sveinar sem að unnu 25 leiki á síðustu liti og þeir eru konu með nýjan þjálfara og vekka setur á það 32 og halvan þetta eru strákarnir Scott Skyles í Orlando sem að vekast bætir við þarna 7 8 leikjum. Við búumst báðir við því að þetta lið bæti sig talsvert er það ekki? Jó, sko, er ekki. Jú. Sko. Verð er sami kjarni og hefur verið undanfarin ár. Mhm. Nýr Sem einhver ein sem er svona gamaldags harðstjúru. Já. Lemur menn svolti áfram og menn eru fljótir sko. Hann kemur alltaf inn og tekur til og næra árangri Já og er kannski og menn byrja sónan út eftir svona 2-3 síson mm -hmm. en, en fram að því næra hann oft góðum árangri og bætir liðin mikið Næra láta unga stráka berjast eins og ljón Já svo, Þeir er nú frægir fyrir að hann nú trefðu strákar í, í landamarki Svo er nú mar einhverir sem vilja meina það að óla típum, það ekki svona þetta þriðja ástökk mikið rétt gæti orðið bara nálægt í að verða ja, reyna, stjarnar reyna stjarnarlegna það er ekki eftir því svolítið já en nú veist, svo er náttúrulega spurning hva, hversu mikið er að marka það sko ef Orlando nær svo ekki að vinna leiki mm, en svo er að þetta nýleginni fyrra sem fekk lítið að spila ekki gútvinn Æ, ég er, þú ert að tala um Alfred Peyton? Nei, ég er að tala um hinn. Já. sem var eina meiddur allt season sem við dröftu bara númer 4 eða 5 eða eitthvað og svona. Já, Men, múnda, það mann? er einhver að tala um það hann líti vel út. Okay. Precision, ég hef ekki séð það. Þetta er svo orku orkubolti. Mhm. Mm no hype, no hyper í kringum nýlega þara í ár. Já, Hersonia. Evróska svar við J. Smith Ússs, það eru meðmæli það eru laglega meðmæli maður en það er flottuleik maður golfsendingin hjá honum, allí hjá honum daginn var svarkál ja. herðu en, en, við rjáðskæls menn þrjáttjóð tveir yeah, þrjú sígur, þetta er svolítið mikið þetta er svolítið stökk þetta er áttar sírar já, ég Ég hef samt einhvern veginn sko Ég hef samt einhvern veginn trúið að þeim sko Þetta er það Það er Þeir eru búin að vera þarna Ungir orðnilegir í einhver fjóðum ára Já. Það er Það er koma svolítið tíma á Svo stráka að fara að vinna nokkur Já, það er nefnilega komin tíma á það núna Þeir þú veist að, þeir eru ekki Þú veist það eru ekki krúttlegt lengur að þessi Nei. að vinna 20 leikir Topías Harris var að klára oft Svo komið tíma á að sína sko eir, eir fyrir laununum sko sem verið mm. að vera að borga að borgaunum fyrir við erum báðir svona þó að þetta leðið sé ekki tilbúðan þá, þá erum við báðir það harðir skælsmenn að við setjum yfir á þetta já við erum, erum jákvæður fyrir orlanduðar já við visti ég jákvæður í östutöldinni með tvö yfir í röð gerist nú ekki átt. Það er skelfulegt. Herðu næsta lið átta skrá. Þetta lið vann 32 leiki á síðstu leiktið og átti einhverja skrautlegustu upp á niður leiktiðina í deldinnið Detroit Pistons þar þeir eru nú 32 leiki á síðstu leiktið og vekka setur á það 33 og halvan. Já. Það er og sem er sem er ansi mér, þeir, eru ekki, þeir trúu ekki að verða mikla bætingar í nei, mér veist sko stannan göndi ég fyrst áriðan sem fyrir ahaf, að hafa nánast bara tiltækt mm -hmm. og Greg Monroe er farinn sem var alveg 20-10 kör mm -hmm. en að móti kemur að nú er líðið stannvangöndi búin að móta liðið sitt svona Þann, eitthvað já, svona kominir leikmenn sem hann vil nota eins og yljóða Sowa er hann stretch for, mm -hmm. hann er ekki með tvo stóra leikmenn sem klokka leini, mm -hmm. þannig að vít, vítateginn og hann er með Retsi Jackson sem er góðu pekun roll bakvörður, mm -hmm. hann er svona, maður er svona svolítið að þessi, sko, hann langar svolítið að fara í gamla, hann Orland og mettsi aftur Já. bara með stóran strák pekkan ról svo bara leikmenn út við þriggjastilinu og svo er bara bombað Já. og ég held að líði sko þetta sé orðið meira líð heldur en það var í fyrra okay. og þá þá þá hæfi leikalega séð er líðið kannski aðeins verra en í fyrra og ég held að fari yfir okay. í ár okay. þetta er náttúrulega ekki fjandinn hafa það mikil bæting þetta er svo lítil bæting sko. tveir leikir en, en á móti kemur að svo eða Brendan Jennings kemur aftur já en þá er alveg spurning er hvort slið. að hann veri með tvo spilið með tvo bakverði sko, leikstjórhundar já, margir, hann er alltaf kom úr örfið meðslum en, en margir Ham... sem er spáði reynlega, hann veist, fáið aðeins að sýna sig og, og verið svo bara að skipta í og, já, bara hvert að skipta hann Já, það er New York er hver, hver. Hei, á, Æ, er, Það er vanda bakur Vanda leikstjóðum það Þetta er spurning Ég hefði það ekki að að þú veist Ég hoppaði upp á Stanvann Gondi vagnin á síðustu litið og brendi með all róðalega því ég mæli þetta En uh, Ég hefði ekki að tilfinninguna að þetta lið sé Hann sé kominn alveg með liðið sem hann þú sná treystu sko eða langrar að vera með ég held að hann væntu eitthvað frá á upp á það en þó. Já það þúst hann að vinna marga leiki til að bæta sig. Nei þetta er og þá þá þar mun komi yfir. Já það, það, hann byrjaði skelviliði í fyrra sko hann byrjaði eitthvað 3 á 14 eitthvað. Já þeir já, Smith á rei min. Já. Svo voru þeir að svo unnuðu fullt af leikum og svo voru bara leilegir þar sem þetta var. Um, ja svo með með þess þá urði smá lýlegir. svo kom Rettig Jackson. Það var rosa kaflaskipt árið fyrirvar. Já. Svo, svo svona kannski þúlust eh um, ma kannski les og varast að lesa kannski of í vormánuðuna á síðustu leikri. En þrautkönu kringum staðinn þar svona vækna var mikið eldum að tanka og og svona þúst og bara allir myndir í sér dildi en, en hérna fyrir nokkrum sólaringum þá var ég þá var ég undir á dýtrútt þá var ég einhvers konar fílu sko en þetta er svo lítið þú veist, ég verða eða að setja yfir á þetta þetta Það, þú veist, liðin er ekki 34 leiki koma þá verður bara að stanna bara að finna segja hvað hann að gera þannig að ég, ég ætla bara og mynd passiva-aggressiva hot að setja yfir átalið og breyta þannig og skipta þannig um skoð e, frá því sem ég var með bara í síðtug næsta lið Charlotte Hornets þetta lið vann 33 leiki og síðstu leiki og, og Vegas segi 32 og halvur þannig að Vegas er bara gera ráð fyrir að þau verða jafn góður í fyrra, eða í ári eins og þau verða í fyrra Já, lélegir Já, lélegir, jafn já, góður, jáfn í sem er, finnst þóð að það skrítið nú eru kláðlega að koma með sko, uppgreitið smólfórhaldin mm -hmm. bat húnkóðin inn fyrir Lennstífunson þrátt verða að batum að svona söp ári fyrra, já. þá var hann alltaf getur hann skotið þryggjastega, til að bjarga lífusinu ja að Lennart Steimerson ég held að hann hafi nánast sett met með hann setti met við nýtingu miða við ákveðin fjölda skota já. 17 eða 18% 17% alaf skó baðum mér fannst baðum ekki góðri fyrir en en hann, hann skýtur 17% í svefnu sko ja og hann er meira og um, og hann er hann er og allt elag varðnamaður og og, og, og Stíf sko, Clifford er svona þjálvarari sem einhvern veginn næra búa til gott varnalið og þær leikmenn til að leggja sig fram í vörn sem er oft sko ef þú leggur ekki fram í vörn þá getur þú náðus glint í veist, alveg sama hvaða skema vörn með í vörninni, ef leikmenn Já, leggja sig ekki fram í vörn þá getur þú glint í ja, og oft er það kannski þrýr, fjórir sem leggja sig fram í vörn og alltaf einhver eitt karl og en það er ekkunu ekki þannig hjá hornat þannig að man er marginn, er soldið skotinn í þessu liði. Já en þá fór svakalega í og ég menn ég getti trúa sko, þessi þessi 33 hálf, nei, þessi 32 og hálfur þetta er þetta er gömul spá þannig vekar sé örugglega að breyta þessari línu að í kjörfar meiðsla þeirra bæsta varnarmanns. Já sko só meiðist Michael Gibb sem er þær eru suma eini alvöru varnamaður frábær varnamaður frábær varnamaður en hins vegar kemur á móti að að Jermelin sem átti nú kanska suma smá tóniju er búna að vera brillera núna í yndirblustímulinna og eina eina ætla... brillið þóst sem ég dettir yfir það við í sambandi Jermelin er Aur brilljant í hári nau sko. <laughs> veist, é, já, ég ætla að segja yfir þetta. Þú ert, stundum getur verið svo jákvæður að ég skil ekki þig sko. Ja, ég, ég ætla að setja undir á á challenge. Class er bara svo oft hálf fullt sko. Ja, það er það. E, næsta lið þjá okkur, það kemur frá Florida og heitir Miami Heat. þetta lið vann 37 leiki í fyrra á skellumvillu meðlæðatímavili uh, veka segir 45 og halvur Já það er það er það 45 og halvur það er smá bæting það er talsveit bæting en þeir náðu sér í Goran Dragits dra dra að ná þetta elfninu. Mhm. Mm fengu hann nánast frítt. Létu einhverra frusla leikmenn fara og einhverra valrétti. Mhm. Mm Fer endurheimta crispos. Endurheimta crispos sem kemur aftur eftir að hafa fengið blóðtappa. Mhm. Mm og á að vera 100% heill. Hassan White sagt er núna að tekur treinn kamp sem an gerði ekki fyrir þekkur að átta að vera heill og ja fá Chris Boss fyrir í sína uppruna stöðu Já og, og, og Josh MacArthur sér að koma inn aftur aftur miðsli. Stattamær kemur inn á bekkinn. Já, Tyrall Green líka. Það er svo mart jágvætt local danger þarna en þó. Mm -hmm. Sem er alltaf pró og pró leikmaður. Mérist sko Chalmers kominn á bekkinn þar sem hann sem þeir hafa eru mjög áhugurður og ef spólastra er að búa til líð úr þessum mannskap láta allt fungara þá er ég alveg að sjá Miami jafnvel fara í úrslit gefið að eitthvað gerist hjá Klífland mm, okay. og veist fyrir mér er auðvitað til þetta skýr Ah. Ef, ef klílandur heilir þá fara þeir í úrslit en ef eitthvað gerist það eins og lebrán meiðist réttur úrslutakjæfni mm -hmm. þá er ég alveg að sjá maður vinna östrið ef spólastrann er að búa til liður sem mannskap út að klárlega eru hæfileikar ég meina, er, er, er eitthvað ástæð til að alltaf annað þannig að hann geti búið til okkur þú veist, sömu þetta saman hann er flottur þjófara já, minnir eitthvað að tala um að sé verði erfitt að speisa fl þú vel og hérna já, og veit og Góran Dragic spilir í raun allt öðruus í körfubolta veit og þetta verði eitthvað svona og veit kannski þúlust kópi í tvein veit kannski vil kannski svona fá sitt en en crashur markið þjálvara myndi gefa lifur og nýr fyrir að hafa verið með Pecoról með Crispos og Goran Dragić. Það er bara mjög áhugavert sko. Já. Svo Já. Sko ennþá Goran Dragić, hann er náttlægananannast bara one man fast break sko. Og hann hann á inni Goran Dragićs. Hann á hann, á inn, hann var ekkert sérstakur í fyrra. Nei. Þúst með eins og fyrir 2 mánu, hann var hann lent í krö ósættið henni á söns en á sons og eins var að vera notan vitlustar. Þá þeir voru bara með ómargan leikstjórnendur. Þarna er bara einu leikstjórnandinn tjanlæðis er bara bekknum spot up shooter Já þetta, Já, ég er, er jákvæður og maður mít Það er allir jákvæður og um maður held ég að það er hanga heilir Já, það er náttúrulega heila, bara heila stóra spurningi sko, þetta er tvend Er þetta búið til yður þessu og, og verða það er heilir sko, heilir þá er vist, 65 leikir fyrir að veit mm -hmm. Þannig, vist, og svo bara heilir úr til Þannig að ég heldur farið yfir Þú ætlar yfir á það Já. Þá verður ég að sporið að fara bara undir Já því því er ekki að við séum sammála með Nei, alltaf. ég ætla ekki allt, ég ætla að vera sákur uh, Næsta lið erum við frekar sammálum uh, Það er Indiana sem að vann 38 leiki líkt og brúklin en komst ekki í úsletakefna á tagniðatruð uh, Þeir setja 42 á halvan á Indiana núna sem trúlega myndi skila þessu liði í úslutukjörnina í ár. Þó að þessi búið að láta allar stórumennina sína fara en þeir fók Paul George til baka og það á hann næjaði nýju úslutukjörnina að mati, já vekas allavega, ég veit ekki með aðra spáminn. Nei, alltaf heilt Paul George er alltaf tótt tífileg mörg dildin. Hannar er það sennilega já. já og ég held að þeir fá monta elliðstæðin í liðið sem er náttúrulega alvöru skórarri líka og þeir eru svolítið að breytum stíl mjög neki sko Rauhebertfer og David Vest fer sem er svona búin að vera kjötið þeirra þeir er alltaf bara á all... lími, lími í búnusljóðanum og... já, að ætla að fara með yfir, yfir í einhvern meira nútíma körfubólta sem já. með þeir hafa vel að spila pól tjórt síð fjarkanum. Þú mm -hmm. veist þá George Hill og Mantaelli sem bakverði og hvað var ekki síðji Miles þarna? Hann, hann hefur verið taustur hjá þeim sko. Já, og hann sem þá þrist. Það svo er orni sko. stökkur. Mhm. Mm Baknum sem átti ágæta season fyrra og það eru... og er Vokeley er góður Það eru vængir þarna. En en það græta sér allir þú veist þegar að vorum að tælu stórum enn Já, það, var... það er náttúrulega bara Mahimi sem var að við erum yfir að sem er alveg ágætis rimmprotektur að... mýðaði bakkupsendur Já, en hann er bara bakkupsendur Já, og svo er, svo er nýleðara Mælstörnur Já Það er margir sem eru spendur fyrir honum Hversu margir nýleðar í dag? geta komið inn og gert eitthvað. Þeir gera mistök og fáir. Þeir eiga þú séðir ekki nóg sterkir og og gera allt of mikið mistökum Þú veist, þú að vera. Ég meina, það er bara djúpalöginn fyrir þennan unga mann sko. Já, já. Já, já. Ég hugsa að hann verði að spila á 20 mínútur leik, 20, 25 mínútur leik á móti Mahimni og já. og ég held að Indiana skríðin í úrslutukeppninum En uh, 43 segir sé það sé of Pff, Það er rosa mikið. En, en segjum að Paul George komi að vil betri, það voru meðsli sem hann lendir í er fóbrot, mm -hmm. þau gróa, bein gróa. Það, það, það er gróður nákvæmna, veist, það var ekki er ekkit slitið. Ekkit slitið en eitthvað svoleiðis. Og segjum hann komi, jafnkóður er ekki betri en um hann var mh mm -hmm. bara þrosskari sem einstaklingur þá er ekkert ólíklegt að hann nærði bara topp 5 leikmaður í deildinni. Mm, 2A leikmaður. Hann er það, er það. Það er alltaf alltaf það sem ég er gefin um. ja. þú vissust allt þetta hype í kringum í sóknarleiknum. Það er öðvelta hrífast með þí, en en, en veist, ég, ég menn til að halda sig í með það en En staðrindin er bara svo að, að strákurinn er svo viljur og góða varnamaður að, að menn fá bara ekki nógu mikið kretin fyrir það. Algjörlega. En ég bara við sem er að jákaða gólinn áfram. Glaseð er hálf fullt. Já. Hver eru er í Indiðana? <hæm> og við erum að fyrir yfir. Þú fyrir yfir það. Ég er að spája að undir þá. Því ekki það. E næsta lið nágræni og náfrændi New York nix í Brooklyn þetta lið vann einhvern veginn 38 leikja og vegast situr 28 og halvana á það núna Já Ég, Mar, bara, Hvar eru veðbankar þannig að segja en getlagt pening og undir, sko. Já, þetta er, þetta er þetta er lás hjá þér Já, þetta er sko Ég finnst einhvern svona maxið vera hjá þeim. Svona 30 leikir gefið að brúk lópef heill allt sísunnið. Já, sem við veitum að hann verður ekki. Já, og svo er alltaf þessi mögulegi að Jó Jónsson verið skipt í burtu. Mm -hmm. Þótt þessi að stórun samning þá er sá samningur að klárast ykkur contentes desperate contentes Já, gætur einnig að fá hann til sín En það verður þannig að það verður töff að það mörg liðvili fáan þetta það er töff að fá mann til sín á svona yfirnáttúrulegum samningi jafnvel þó að þú fáir fleiri leikmenn inn í inn í pakkann er, er hann ekki miljónir, að? með hvað 25 milljónir eða hann er með helvíti hávan samning sko vel yfir 20 milljónir Já þarf að vera ansi Þá þurfum við fara að, að, að þarf að fara einn max leikmaður mótonum eitthvað og það gæti svo sem lagið gestt við við ætlum ekki við tveljum ekki nei, þetta lið verður bara ljú, þetta veist, er bara orsakkleg sko verður væntan með lýlegustu byrjunar leikstjórnendeildinni Gerð Jakk ja ég meina algra ja utan njóta og... þá þá þá, nei, þá þá þá var, þá var ekki marg mörg lið má verri leikstjórnenda flóru En Já, veistu, hann er náttúrulega bara bakkupunkart sko hefur verið allars í næfi Já, og hann, og það er ekkit og hann er komin á það level, ég er ekkit vissu að hann sé neitt brjála alltaf góð bakkupunkart í dag einu sinni, sko Já, maður látti fara frá Klífland Já Og það, það þótti ekki nógu góðu bakkup það, sko Nei Ef við erum ekki fleiri orðum í Brooklyn, við erum báður undir þar og ánæðum við það e Næsta liðið Það er s, s Boston Celtics, Já. 40 sigrar, eitthvað neginn, komið hjá þessu liðið á síðustu líktíð sem var sennlega meir en helmingi, meir en ég bjóstuði eh, 42 og hálfur, setja það ráðan núna, koni með David Lee og fleiri góða og hefna eh, koni búin að bæta á þessi stóru manni sem á að vera að nota það eh, óngir strangar að að veldast og að þetta verða betri. Ægja það hún aðas flóttur í fyrra? Já. Frábær þjálvari. Frábær þjálvari, flóttum gjörð. Er Góðu GM. Já, er ég mena ekki bara yfir á Jú, það er mart sem bendir til þess. Já. En meira sem yfir á bóstun. Já, þú ert yfir á bóstun. nú ætla ég að vera fólkugur en. Sko. Nýleiðin sem þið tóku er mjög svip, eða sögur segja hann sem er mjög svipaður, Markus Mart. Svipu típa, það var, ykkur vildi meina þetta að þið verið rít sjá danni ynd, svo taka hann. Já. Svo spurning, hvað er eftir á döfli? Er hann þeir voru... sami, sami maður og hann var fyrir tveim árum? er að, hann að fara gefair 17 8. Ah mena jaha. Ja. Ja. Je kall talu. Kanski. Hann hann spilar hérna, þetta var bara vörnun en einhverir einhveru var ég Sett körfuboltann ofan í körfuna. Það ja. var ekkert rosalega margir hjá Boston á síðstu leyti sem gátu það. Það er ja, Og það var ekkert rosalega margir sem gátu verið dolluna hjá þeim. E, á síðstu leyti og, og Amir Dönskön geta nú hjálpað þeim eitthvað með það. Jú jú, við við samanlaga. En mér finnst ekkert að vera sko. Alþetta að hafi verið svona spútning bara eitthvað. Já, þetta að... var svolti spútning og það vantar svo eins og stór stjörnu. Finnst mér. Það er oft meira les sem er spútniglið eins og Boston var í fyrra það mm. dag eftir. það gæti gæti svona með með mm. smá óæfni og einuist kannski slæmu Já, svo slæ, slæmri taphrinu í haust að þá geti kanskje botten eitthva... bara Já. So er nátt að danna í alls líklegur sko. Það gæti verið að að skipta hálfu liðinu sko fyrir lok næsta tíma. Þa, það það er réttar náttúrulega. En eru eruð þá þá ekki til að styrkja liðið núna frekar? Man veit ekki. Það gæti verið búin að við senda á sé Tómas fyrir tvo vonrétt eða eitthvað á þust. Mm. Má veit aldrei. Mm. Þeir eru náttúrulega ekki orðnir Þeir eru náttúrulega ekki farð sko þefa á því að vera neins konar kontender Nei, það og, er svo satt allt leifilegt Já og, og fyrir mér verða það er ekkit kontender svo fyrir þeir að fá alveg að eru stórstjórn sko. og mér finnst enginn einhvern vera kandidat til þessu liðu þessu Ok Þú fyrir undir á Boston og ég fyrir yfir á Boston til að fá ekki stuðinsmenn Boston upp á móti mér e, Næsta lið er fólk hreinlega ekki sammála en nema kanskje við tveir. Við það Meloki Bax lið sem hann var mjög svo upp á ofan á síðustu leikþíð eins og eins og unglið er oft en en þeir veka setur 43 á hálfan á Meloki sem er svo kanskje ekki svo voðalagt, á miða við eitthvað ney svona skrumið í kringum þetta lið eitthvað neð það því miðloki er eitthunn ein spútninglið krútt lið allra í austrinu núna ég meina fyrst því nú 80% af því vera äh, atata kombo hype sko en, en sama hvað verðurum það 43 og hálfu sigur á miðloki það er hriflegt Tve, tveir meina tveir 3 liggir í bedingu uh, frá síðustuleg til það sem að stjórnu nýliðum er að mittist og mistur mikið af tjáumfélunum og þeir eru komin með semistjórnu inn í liði sitt semistjórnu en svona tölfræði frekar mann og, Já, hversu góðu vartnamaður er Gregman Rú Hann er skellulegur Já skiptu Brandon Knight í fyrra og fengu ein Michael Carter Williams. Mm -hmm. Sem er minnst vera klárlegt downgrade á leikmanni, þótt þessi nú ekki mikill. Nightmare en en að Michael... skipta þeir fá þeir fá ungan langan ströng sem er er sko hann, hann bætir þá varnlega. Hann getur ekki skotilla virka líf þessum. Þeir haftu ráði að láta mann sem hefur skorafullt stigun. O þó til hluti til fara að fá í staðinn bara steinnveg sko. Sjámí sjó fer Jared Ottli fer fráum. Sem, sem, mm -hmm. sem spila nú svona stórt lykilhlutverk í. ekki um, verið nema að vera ja, svona alværu, þú viss hann er að, svona plá, professional. Mhm. Mm Lockr ungi um og Mhm. Mm var að detta í í fjarkann sko streets for. Mm -hmm. Og Það spurning hvað gerist þar sko. þetta er ekki, ekki samt semt Pat Juli á farinn. Hann er, farin. þeir, það er það er ekki að vera að spáum þú sést einhverum brjálkanum framförum. Það en mjög fleiri leikir en þeir voru nota hræðileger eftir skiftin sko. Þess vegna setum við undir á það. Við aft... Þeir voru hræðileger eftir Michael Carter Williams skiftin hérna, sko. Og ég ætla að fara undir sko. Ha ég að að ekki bara sitja yfir í austrinu og fara undir kljónan sem það báður undir og milók í annað lið sem hefur áttat til að fara sáka liðið tautan á mér, en þannig ofta henni með liðin sem færi tautan á mér, að þau, þau fara stundum í tautan á mér af því að, þau, þau að eru drast eins og nú York og Philadelphia, þó að þau liðið færi í tautan á mér af ólíkum ástæðum. E, Washington hefur færið á mér af því að Mér finnst Washington liðið eiga að vera miklu, miklu, miklu, miklu betra en það hefði sínt. Og Washington vann 46 leiki í fyrra, þegar það hefði þetta vinna 50 leiki auðalega uh, en þeir setja ekki nema 45 og halvan á það núna. Já. Sem er bara þú, status quo. Já. Washington byrjaði frábæliði fyrra svo gerist ekkert bara seinni hluti á tímalinnu. Svo komaði níuslóðakeppnina og hvernig góðir. Mhm. Bara já, voru kortir Jóhann fara í finals uh, semt conference finals. Já. Og sem er sko þúlust sem er ekkert fannig lagað ekkert brjálað afrek í þessari austurdelt þar sem að let's face it sko fúst, það voru öll leiðin strangt var öll leiðin í yfirstu deildinni nema Cleveland. Drasl í yfirslutakeppni yfir. Já ja. Það var að bara segjast þannig. get bara teki helsu fyrir Atlanta var drasl. Kvim, Washington Kvim. Þú veist, Washington þú veist, var krúttlagt. En uh, ég bara þetta lið á að geta betur. Chicago var drasl. Dei voru skelvelegir. Toronto var drastl Og svo mætti lengi tillegu. Já men að var þúst okkur varst þeir missa pólp piers en en þeir eru Jared Tot lí kemur þangað og hann byrjar meittur og Porter hann eins og engil í útslitukeppni eftir spilaði eins og engill í bara out of nowhere leikuð Já af því að hann gerði ekki neittu vetur. Nei og, og það annað er síður þegar hann var nýlíti sko mm -hmm. svo bara spilaði hann eins og engill í útslitukeppni margir eru að tala um að hann eigi að koma sterkur inn Jon Jon Wall var solid og var alveg bíl Steig upp í úrslitakefni fannst mér á, á köflum líka. Já hann, það, það, það, það voru ekki mikla framfarir á milli ára hjá honum. Ekki nei. eins og maður hæfist. Í... Hann er alltaf veist, og hann er svolti miki maðurinn sem ma menn eru að segja við fyrir þessa leik til það... öllum spám alltaf segja jæja bralli bíl. Já, nú er kominn tími. Ja, það er 3. ári eða 4. ári Ég ekki 4. heldur sicca. 4. ári sem að hvað er hann þúlust Það er ekki eitthvað meiðsla og eitthvað vesen á honum í fyrra sko. Er ekki kominn tími á að, að John Wall og Bradley Beal fari að setja kassan í Steph Curry og Klay Thompson og vera meira kjaft? Er þetta besta bakværar í veldi? Þeir hafa alla burði til þess. Þeir hafa alla burði til þess. Þá er það verður að hann kanska seint besta bakværar pari deildinni af því að af því að Stephen Curry er svo ógleyslega góður í körfubolta en en en svona þúist svona heilt yfir ég meina Bradley Beal er með 800 sinni meiri potential sem leiknaður heldur en Clay Thompson þó að Clay Thompson sé mjög solid í því sem að gera vel ah, ja. að þá eitthvað negin og þess vegna fer Washington í tautanum er að því ég sé bara þessa þessa ungu fóla þarna í bakverðina eða það sérstaklega og ég bara þú veist, akkurru, og, þú veist þetta er þessir ungu meintu stjörnur og snillingar eins og John Wall Oft er að vera með solid reynslu leikmenn þú veist eins og, eins og Nené sem að mér er eintara alltaf fundist hrekalagt ummetin leikmaður en en hann er alltaf í lagi. Þú veist nene, og svo varst með pís og og svona eitthuð blep blep back og skiptir. Ja, Kartasian. Já, já. Þetta liði ert, ertu ertu ósamræðum við að þetta, þetta liði eigi bara þú veist allt undir 50 sigurum í þessari deild sí bara sorry, ég er bara dröst. Það er líkuðum líku, að ég segja það sko Já, það er bara svona lið á að vinna 50 leikið þessar Ég vil fara yfir á Washington Já Ég ætla að gera það leika og ég ætla að hérna á mjög passiva grassífan hát þá brjála sig ef að Washington vinnur ekki 46 leiki Já, ef þú send heitmeil Alveg, það verður sko Ef þú fara ekki yfir á þetta þá þá geta þetta bara að geta þessum úti frísku við uh, vorum að tala um lið sem gerðu í búksutnar og uh, síðtuleik við fá gerðu eins skemmtilega í búksutnar og Toronto Raptors sem unnu 49 leiki í deltakerni en uh, fleimuðu út í útlutakerni eins og árið áður og uh, Vegas kaupir ekki kaupir ekki í Toronto frekar en margir aður og 745 og hálfunn að þá eins og voru. Og það er svona aðra smá breytingar hjá þeim. Mart þjákvætt. Já, og kanski þegar Carol kemur frá Atlanda. Mhm. Uh og var -huh. Mesa manu... Amer Johnson. Já, Kyle Lauri fór í Meyrun. Já, meisti bara ja, allarnir komstú í sömu fitu próstó við. Já þær hérna með mi sett skot glaðan vitnislinga baknum hjá sér er messa ja hann skoraði oft miki fyrir það en það sem kemur á móti þá fávu kannski svona stabillur leikman í karón og ja ja menn alltaf að muna eftir að jónsson að þanna jónas fara að sína hvað hann geti sko mm -hmm. kl klárlega hæfilekar þar mhm mm Ekkurr vill meina, hann sé illa notaður í þissu skema sem Toronto er með. Hann ja. hefur aldrei almennlega fengið traustið og nei, það það hefur borið á því. Og hetta hann verður náttast að geta staðið undir því sko. Hann er hann er rosa miki on and off sko. Já. Hann er algjört skaðræði þar hann er þúlust þar er fókust sko. Þúlust þegar hann vill gera hlutann þá getur hann verið flóttur hann. En ja. Hann er alltaf, þú veist, stórir menn eins og hann, hann er, er alveg big menn, sko, þessi menn þeir eiga stundum bara erfitt utráttar inn og tímann bjá hann Já. er bara þannig Svo faðir ágetis leikmað frá spörs Kori Jóse Vissulega, hann sem, sem... er hefinn því þeir þeirri bætingu Já, fínu samning líka Já, mjög solid strákur bætingu Já, Svo. sem var oft bara gera fína hlutu fyrir spörsið fyrir á tímabílun Þeir eru sko, þú veit, þeir... ef allir spila veist, ef Lári spilar eins og Lári á að geta að spila að þá er bara leitun að eins fínu eins vel mannum lefum í lestum þetta stöðunni mm. með byrjanlismann og, og varamann eins og þá röndum bara... Mjög svolítið báðum endum mann Ég myndi státum. bara halda að það væri bara klífland sem bet Nei, vantanlega nú Golden State með besta í Steph Curry og Lígumstóma. Ég veit það ekki. Hvor fylgðu þá eða Kerry Orving og Moe Williams? Ég vil ekki Kerry Orving og Moe Williams. Á, hverja viltu frekar en Steph Curry og Shón Lígumstóma? Eh, ekki marga, en það er vegna þess að Steph Curry er eins og góður. Shón Lígumstóma var frábæri fyrir Já, en hann er, hann er hann er svona öðrum vísi hann, Já, er, hann er kannski frá, ekki þessi frábávart, hann er svona offbeat legmar. en nóg um það uh, Toronto, hvað ætlum við að segja? Þeir, þeir segja 45 og hálfur Ég ætla að segja yfir sko Þú segir yfir og þá ætla ég að segja undir Ég held að ég held að þetta verði skrítið tímabil Toronto Já, þú strímur er bjartsinnir. Ég held að þetta sé síðasti á, á, á þessu liði sko og það sé í hópi. Ef að það endar svona í ruglinu aftur, þá væri þetta lei bara sprekkt. Já. Þeir ætlu að gera að því sem er hérna fyrir tæmur áruman. Já. Já, ég ég tímalust en þeir eru náttúrælega, þeir eru á, á sama hátt. Þeir eru búnir að breyta talsvæstum áherslur, þannig varu gamann að, gaman að sjá. Og ég meina, það sama með þá bara svo svo þjálvaran, ég menna, hver, hver, hver látum kenna á því fyrst þegar að, þetta fer að fara úr skýðis það var vandalega þjálfvörin það svo oftast er í alltaf það er að kenna þjálfvörin hefðan bjá hérna næsta lið þar eru við sammála held ég Sigago Bulls Sigago vann 50 leiki á síðustu leiki og vekast teipar á 50 leiki eftir 14 álum já Mínn er staðsana nokkuð dægin vera plús minus 5 leikir. Já er eru þokkailega eðlilegar spári eru plús minus 5 leikir. Já. Nóa er að koma aftur úr meiðslunum. líti vel út. Líti vel en í samt að byrja á bakknum. ég eftir að sjá. Já, og en... að Nikola Mirotić byrjar sem kraftframeri. Þann leyti byrjar meittu fyrstu hvað slatta einhverar vikur. Einhverar vikur. Já. Þannei Tóni Snellvær byrjar væntulega sem smáll forward svo verður hann að trekk rúsum. Timmi Þórlífr í bakværanum og Gasól, ja, center. Meina ég þúst mér fænst sko þó að sé einhverar áherslurbreytingar og eða Og ég meina það jöður það kemur nýr þjálvari hann mér finnst síkaku ég hérna fór í dramakast einhvern tímann á síðustu leitið og, og bara gaf skítið í síkaku já, gerst það ekki hverja var það nei, þá endanlega sko, þá bara sagði ég bara ég nenni ykkur ekki lengur og bara já. gaf skítið í síkaku Því ég hef búin að vera á belju vagninum áreftir ár og hjælt alltaf að þetta væri að koma hér en ég held ég að bara verið að láta síkaku pressuna bullið mér sko þó var þetta lið voðlega miki. Þú Derek Rose er alltaf meiddur og það þíður ekkert að tala um það lengur. Þú veist, er bara, þú vissu sem að sem að dregur vagninn í þessu liði sjónrælega núna en ekki og og Pau en ekki ekkert Derek Rose. Og þú vissu Derek Rose er í dag er Derek Rose í bæsta falli þriðji besti leikvæðan í þessu liði þannig að hann þú veist, blessaður er bara að verða eftir þvott og ég er svolítið, það er svolítið það er efni í pisti leila ég það er skítalikt af hlutunum í gringum Derrik Rós undanfærið með þessi alls konar svona fréttir og slúður um Þú veist hann er að láta út og sér eitthvað eitthva svona bull varðandi, varðandi næsta samning sko spila sig stóran kall með næsta samning svolítið eins og hann sé bara aðal maðurinn hann Já, bara eins og sé átóðan fóðum maksnæst mm -hmm. Og það eru ljótar sögur ánum úr einkalífinu eitthvað sko, eitthugskuðun öknuna á okker eða eitthvað já, sem að sem að neginn, maður hefði ekki búist við á þessa pilti sem að sem að ég lét töfra með og sitt band svona svona já, en sko ef við horfum til baka þá náði strax nokkrar myndir ánum vera hérna kasta eitthvað svona bóga klíku mhm bara þegar hann var eitthvað svona ja ja okay en þú veist það er ekki það sama að, að fá svona carousel sko nei nei en þú veist Það er nú... Já, ég, þú veist, ég maður þarf að endur skoða þú veist, ja. hann, hann var hann var Stephen Curry, áður en að Stephen Curry kom sko. hann var krútið í dildinu Já, sko. já, ja, já ja, Og ég, ég hérna Það hún er alltaf ekki eftir krútinu Ég gerði það og mér var svo krútlegt hva, hvað hann hérna þú veist, það er bara um liðið og, og hérna, og brotnaði niður hérna meittist og, og og hérna, ja. og allt, þú veist, í kringum MEP áriðans þú veist, þetta er oðaðlega krúttlegt alltaf og ég meina að þetta verið elektrifæðingleik, maður að sjá þegar maður heil, sko ja, leik, maður. En, en hérna þú veist mér finnst síkakó bara rispud plata eða er svolítið rispud plata, sko og, og, þú, veist, og veri, þú veist þó að verði, þú þó að sé skjóta tryggjist eða sko, þú veist það er svo gold state núna undirbúningastímabilinu nú, og eitthvað ég bara ég kaupa bara kaup. andamáli er að þeir eru með rosa fáar þriggistjörnu skiptir. Það er með Danlevy og Max Darmond spurning hvað hann að spila. Já, og ég meina Danlevy kemur ekkert inn og nei, þú sést ja. og og þú sést það eru stóru mennir þeir er Nikola Nikola Mirotic það er alltaf tala um að séu svo frábær hann er ekki múin sína það hann er bara réttur um 30% hérna þú uh, segir að það sé vandamáli ég, ég, ég sé vandamáli það er ég held að vandamáli síkak og sé ég fyrst og fremst að, að að það er bara að þakið það er þak fyrir ofan þessa menn fyrir ofan lið bara stein þak sem það er ekkert að fara upp því sko. ja bakur þúg gæti verið að þurfa bara sprengja þetta. Ef allt er aðlægt. Ég meina Okay, þá þúg gætið í seríu eh uh, á móti Cleveland ef að LeBron James meiðist, ja, þá gætið breytt einhveru. Annað skiftir engum mál. Cleveland virti ekki sitt sterkasta til að venna sig af og sést og nei klirir mig aus og klífla, venna sigago leit á bara löngi Og ég stel... men ná mikið mikið af því var af því að Jokey Noah var bara hann var nátt að felgunni Og og og þú sést og, og að vera með Jokey Noah og felgunni þar sem að vera með hann heilann og brjálan geðvegan og tilbúinislæðin, það er rísa gjá þar á milli en ekki gjá sem að þetta lið til að einhverja sjansa allt í unu og fara að slá klífland út og það, það er ekki að fara að gerast þannig að þetta er, er leðilegt og, og við öllum með að segja að við erum svo leðilegar að við fórum báður undir á þetta lið og segjum það ná að gefa hennar fimm tíu leik aftur Nei, ég ég er einhvern veginn held bara að stótt ég segi þetta sé þarna plus mínus f Mm -hmm. sem, sem hérna eitthvað skifur upp já. þá er sko plus 5 leikir á mér þá er það að allt gengur upp mínus 5 leikir svona eitthvað fyrir útskeiðis Já, ég, það verði megin við þetta Já, það er bara eitthvað fer alltaf eitthvað útskeiðis hjá búls Ég geti alveg að trúið að þetta lið myndi vinna 47 átta leiki Já, þannig að við förum undir Ekki 50, förum undir Ég ætla að, hérna, ég ætla að svissa á sæti 1 og 2 hérna, í austurinu svona fyrir svona upp á dramatikina og taka Atlanta Hawks næst lið sem hann 60 leiki og 70 leiki og menn setja 50 leiki á það núna 49 hálun Já f Sku ég veit að Allanda skeita á þessi í útlindakjarni en er Demari Karol 10 sigra maður? Já, það er spurning Hann, ég ska bara svara fyrir hann er það ekki Nei, en... þetta lið bara long story short, þetta lið er gengur eins og smurð vel í deildakenninni. Já. Ja. Og ég sé engar ástæður til að ætla að að það hætti eitthva að ganga eins og vel smurð vel. Ég held að þetta lið vinni 50 leiki bara alveg nokkuð. nokku. Nokku ýsi? Sí. Já, já bara nokku þekki auðarlega en en ég séð alveg fara yfir 50 þó að hann aldrei 60 leiki aft. Nei, er þetta ekki svo 50, 55 leiki? í þessari deild sko. ég, ég meina þustu það er eitthvað að ef að hann er ekki 50 leiki. Nú náttla Al Horford þá náttla hann byrjaði ekki alveg heill síðasta sésjum. Nei, ég meina hann var svolítið lengi í gang. og ég meina menn er svo þustu Millsap og, og hérna Korver er ekkert að yngjast. Nei, nei, en þú veist, um fínleik með hann. En þú veist, ég mena, nær ekki dekka eitthvað af skarðunum sem að... Jú, skarðunum. og svo er að fá við splittir einn. Svo fá við tíakku splitt. Sem er alltaf að, að fýttvartnaðar. Sem gefur þeim um hlut sem og, að þeir átt ekki að setja leikti. Og, og basically setur alveg nýja vitið þetta og geta að sko spila milsap í smólfóðar sem ég reyndar ekki reyna en alhorfórt í párfóru og splittar í og settir tekta gólfinu í sókninni með þeim hætti og, og já, já, búið til skemmtilega fýtum í sókninni en tilraunir til að setja milsak í minni framherjan Men reyndu það þegar hann var með sína eingstu og léttustu lappir. Kekk ekki. Kekk ekki. ekki hægt hann hann getur ekki tekka þrista. Nei. Svona þú veist, svona alvöru þrista hann bara gengur. svo er, er svo eru svo er nú alla þarna þjóðir indentnis krötur. Krötur krötur. leikstjórnendur leikstjórnendur þeir um sterkara leikstjórnendur ja. í deildinni. Ég meina þetta par sem þeir eru með er er frábast og, bara, og þeir geta nú aldrei leikið sem með men leiðin upp með, up með þar sem þeir eru báðir hann og taktíkan en hann vantar kannski smá upp á breiddinni hjá þessu liði. Já. Samanluna 50 plús. Já, já ég er mjög svo 52 leiki finnst mér ekkert óáælanlegt. þrátt fyrir einhver áföll sko. Já. Ég er alveg að sjá og alveg... meinist einhver hjá þeim sko, en... Já, en ég er alveg sjáð og þó fara yfir yfirta þrátt fyrir það. það. Eru þá bara Cleveland eftir? Já. 53 sigrar hjá þeim á síðasti leikti sem er óskupu lítið þegar haft til huga hvernig þetta leið spilaði þegar að var búið að taka á sig þa mynd sem það hefur í dag. Já, það hefur nátt að bara sé 50% leið sko. Já. En Það var ekki sama lið og þeir eru meitt dag. Nei, en þeir hengi ekki á það nema 56 og halvun, 57 og sigra. Já. Í þessari blessuðu stundelt í vetur. Mér finnst það að vera frekvar ís í öndur sko. Það er ís í öndur, Já, ég held að lefbrán við að taka einhverja vikur frá. Sjömpört frá í mánuð, tvo, örving ekki því þetta hann kemur aftur hvernig er Andersson með ratio er hann er reyndar í lagi en það er allir aðrir mittir Ja hann er í lagi, kemur ja. lofa að vera að koma tilbaka á hann meðslu hann á alveg eftir að spila sér síði... í hann á eftir að spila sér í form mm -hmm. uh, hérna... reyndar fæði feng... Mo Williams sem er mjög hrifin af það mjög en, hérna... og Þe... Tristan Thompson búinn að skrifa undir reyndar sem er ákveð sem en. ég ákvættur það Moskov var í uppskurði Já, já, búin að gleyma honum no, hann... <laughs> Þessi, Það er það er rosamarki í þessu liði já. og, og klílönd hefur einhver áhugjur af tíumbl þeir veit að er í úsluðsakjöfna þeir veit að er komast í úsluðsakjöfna bara með því að mæta til legs og þeir þurfa bara að vera heilir fyrir úsluðsakjöfna þeir verða væntanlega með heimavöllarétti í fyrstu tveimur umferðanum eða verða vakandi í öllan leikjanum Já og og þeir þurfa ekki dáðanum að halda í, Nei þeir þurfa ekki dáðanum að halda fyrir nú úrslitum og segi þegar sko spurning spurning hvort þeir sko þú veist heimavöllurinn heimavöllurinn hefur alltaf eitthvað að segja þú veist komin í loka en Já spurnin kortast sko en en þú í austrinn eiga eftir að e, lemja kort aðruu en á, á bara nokku í ljósi allra þessara meiðsla áklínan bara nokku raunavens sjans á því að geta náð efstasta í deildakeppni og færandi vera heimamáttar réttra á móti nei ekki ekki meina, eru ekki með með við eru með all sem er í gangi sko nei, og ég meina eru þeir með, Vi, eru þeir með, eru þeir með er það runn raunhæft sko að vera keira síði drasl til að reyna ná Nei, við erum að öruglega fara að sjá lið í vesturinn farið í 60 leiki og þá og til að eiga heimavöllin í í fænal sko, þá þurfa að öruglega að slá það lið út hvort það að vera ok síðan Golden State eða Houston Já, ég hugsa að það mikið að ganga á hjá Klífland eða mikið að ganga upp til að það er eftir að gerast En ég held líka að Klífland auðvitað vilja allir verið með um en ég held að ég held að leikminn Klífland hugsi sem svo ef við varum heilir á hannar borð ef við komist í fælals á anna borð þá treystum við okkur til þess að vinna þultru oftast sem skossen er hérna heima áttulega. Já. Þú vissir ég heldta, mestir held voru þar í fyrra. LeBron með þessa rosa reynslu í finals. Það er hefur verið þæst í hvað er galið. Þú varst ekki mestlegur LeBron James maður á jörðinni. Men hefurðu pælt í hvað er snældu galið? Að LeBron James hafi fari með þessa röslakistu og verið tveimur leikum frá því að verða mestari. Já, já, um, jú, ég var alltaf voru sem leikir frá því að vera mistari en það var bara samt aldrei að fara að gerast <laughs> það var aldrei að fara að gerast að klífna þetta í sem sem góldast Þeir yfir hann. Já, mér er alveg sama, þeir áttu ekki breyk Mér fannst þetta frekvað vera að góldast þetta klúður að þetta leikjum heldur hún að klífna það vunnið Já Hann ég vel samt að menn snúna staldri við að pæla á þann sko. Ég að veita ég veita að sko liðin í austrinu allt nema lögðust í gólfi fyrir þann sko. En en hérna en það er først mast að kverva almenn MP lokaáhslutanum. Já ekki góð að tala. Mhm. Mm Mest er að vera ennþá. Nei. Það var líka bara hæp Alltaf Körri var langt bestur Það ah, var mitt Já veist Ok, Lebron Díms var náttúrulega Bestur Það var langt bestur Körri var betri en Ígúttaleg en, en það er bara hefðin segir okkur það að leikmaður í tablið er aldrei Nei, það... að fara að fá MVP Nei. Na hann kom ekki, ekki, ekki grein. Ég get ekki þér í vesteinir meðan sem hefur náði. það var líka það var fyrsta ári sem finals MVP. Já. Var gert það er áratugum síðan. Já, var 1969. En sko, eftir það hefur bara verið og sigurliði. En, það er bara verið hefð. Bara orðan. sama hefð. Já, en, og en kom með MVP. Já. En þeir komu ekki í lílegum liði. Já, stuttra síðan hafa gerst renda. En ja fór gekist það var fréttamenn fór að velja. En hérna ég skuð finnstallebra ointins var ekki vann MVP í finals síðast. Þá verður aldrei maður á tafli vali hér eftir. Það bara er Nei, að að bara þá á eftir að gerast. Það er þá eftir að gerast. Það þarf að endurskriða söguna og veita lefland ég eins verðlum fyrir MP200 Eða það er sammála því að það þarf eitthvað, þú veist, vill tjempulenda henni. sko það að þarf að vera eitthvað hundrastig eða eitthvað í ja. leik sko Trúlega Heið þetta var östutöldin En hvað ætlaði þú undir yfir? Vá, þú ekki búin að segja það ennig sinni. Ég saði undir Þú sér undir á klífland Já, já, segjum við röndir Hljómar ákjalla, öllu sér meðl Þetta var östudöldi Og næst Já okkur er það Vestudöldi